לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני. ספר יהושע, פרק י"ג, פסוק ט' מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מדוה עד דיבון, וכל ערי שיחון מלך האמורי,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 ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המעכתי, וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה. רק לשבט הלוי לא נתן נחלה, אישי אדוני אלוהי ישראל הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וייתן משה למטה בני למשפחותם. ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחת ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור על מדווה. חשבון וכל עריה אשר במישור, דבון ובמות בעל, ובית בעל מעון, ויחצה וקדמות ומפעת, וקרייתיים וסיבמה, וצרת השחר בהר העמק, ובית פעור ואשדות,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 אל חלליהם. ויהי גבול בני ראובן, הירדן, וגבול זאת נחלת בני ראובן, משפחותם, הערים וחצריהן. וייתן משה למטה גד, לבני גד, למשפחותם. ויהי להם הגבול, יעזר וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון, עד ערוער, אשר על פני רבה.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 וייתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה ונמנשה למשפחותם. ויהי גבולם ממחנה עם כל הבשן, כל ממלכות עוג מלך הבשן, וכל חבות יאיר אשר בבשן שישים עיר.